Két év alatt a Hádész virágzó bolygóvá vált. Miközben a föld egykori ellen harcolt, sít próbálva az ipart és a gazdaságot fellendíteni, a Hádészon új városokat emeltek, új utakat építettek, amelyek a fő kontinens legeldugottabb részeit is hozzáférhetővé tették. Gyárak létesültek, munkarobotok változtatták át a sztyeppéket és a sivatagokat gyümölcsöző földeké. Fegyvereket azóta sem gyártottak. A Ron Barker gondolata, miszerint az embereket fegyverek nélkül is lehet kormányozni, úgy tűnt beválik. Carter és Kim még mindig New Bristoli lakásukban éltek, de vettek egy jobb kocsit. Gyakran voltak napokon keresztül távol, szállodában laktak és tudósításokat írtak. Carternek tulajdonképpen lettek volna erre emberei, de ő szerette a kötetlen életet, és eszébe se jutott feladni. Ocean City-ben új kikötőt avattak. Carter és Kim a kikötői hotelben szereztek szállást, felhúrcolkodtak, aztán bementek szétnézni a városba. Ocean City az új városok közül való, lüktető élettel és elégedett emberekkel. Az elmúlt két évben Hádész lakossága igencsak megszaporodott. Az öt év törvény eltörlésével egyre több gyermek született, ráadásul a földről szinte hetente küldtek új szállítmányokat. Kárter megszólaltatott néhány technikust és politikust, beszélt a munkásokkal, a várakozó kivándorlókkal, akik más kontinensekre akartak eljutni. Az ember nem változott, még mindig a kalandok a soha nem próbált dolgok vonzották, és a hádésom bőven nyílt alkalma ilyeneket átélni. A szállodához vezető úton jól öltözött, energikus, intelligens emberbenyomását keltő férfival találkoztak. Megpillantva Kártert, majdnem kiejtette kezéből fekete aktatáskáját. Megtorpant, mintha villám sújtotta volna. Arcát meglepetés, döbbenet torzította el, hitetlen kedve kétségbe esett egyre csak Kárterre merett. Kárter elment mellette, aztán mégis visszafordult. – Valami baj történt, uram? – szólította meg udvariasan. Segíthetek valamiben? A férfi szótlanul merett rá. – Ismerjük egymást? – Nézett kutatóan a mind zavartabban viselkedő férfi szemébe Kárter. Jó néhány másodperc eltelt, mire az idegen lassan magához tért. Száját erőltetett mosolra húzta és megrázta a fejét. Elnézést összetévesztettem valakivel. Rendkívüli módon hasonlít egy férfira, aki halott. Bocsásom meg, kérem, ha megijesztettem. Erősen markolta az aktatáskáját, és továbbment. Kárter sokáig nézett utána, majd megvonta a vállát csoda csodabogár, kíváncsi lennék, kire hasonlíthatok ennyire. Folytatták útjukat. És mégis érdekes, a hangja olyan ismerősnek tűnt, mintha már hallottam volna valahol, de nagyon régen. Hol? A földön? Lehet. Az út hátra lévő részét szótlanul tették meg. Carter még egyszer visszafordult, s úgy vélte, a fekete táskás idegent látta eltűnni az egyik parkoló autó mögött de nem volt biztos a dolgában. Olyan izgalom fogta el, amiatt már régóta nem érzett. Nem tudta volna megmagyarázni, miért nyugtalankodik a férfi miatt, akit soha életében nem látott. Ő ismerős volt az idegennek. Mi ebben a különös? És neki Kárternek ismerős a férfi hangja? <gül> Na és? A hotel előcsarnokában még egyszer megfordult az ismeretlen azonban nem látta. el nyugodtan a szobába, kérte kimet. Rögtön megyek. Miért nem jössz velem? Csak néhány újságot akarok még venni. Kim eltűnt a liftben, kárter pedig leült egy fotelbe, ahonnan szemben tudta tartani a bejárati ajtót és az előcsarnokot. Felvette egy újságot, és úgy tartotta, hogy őt ne lehessen azonnal észrevenni. Ezúttal pontosan úgy érezte magát, mint régen a földön, akció közben. Gyanúja beigazolódott. Az idegen belépett az előcsarnokba, kutatóan körülnézett, aztán odament a recepcióhoz társalgott a portással, aki többször is a fejét rázta, de végül egyetértően bólontott. Az idegen viccentett és elhagyta a hotelt. Carter várt néhány percet, majd a portáshoz sietett. Feleségen felvitte a kulcsot? kérdezte. Igen, Mr. Carter. Ó, oh, oh, egy úr épp az előbb kérdezősködött ön után. A nevére volt kíváncsi. Ki volt az? Fogalmam sincs, nem vendég. Nem kellett volna megmondanom? Most már mindegy. A szobámban leszek. Ha ismét feltűnik az ismeretlen, azonnal szóljon. Tessék, odadott a portásnak egy hiteléretet. És ne feledkezzen meg róla. Csinálja úgy, hogy ne vegye észre. Rendben, Mr. Carter, és köszönöm. Carter nem szólt a dorogról Kimnek, nem akarta felidegesíteni. Itt maradunk éjszakára, vagy hazamegyünk? kérdezte a lány. 400 kilométer az út, de út közben éjszakázhatunk valamelyik motelben. Maradjunk még holnapig? Láttam néhány holmit a városban, amit szívesen megvennék. Olyan régen vásároltam már. Carter nem szívesen egyezett bele. Maga sem tudta, mit lett egyszerre ilyen nyugtalan. Valóban az idegen miatt, aki ő utána érdeklődött. Az űrállomás megszerzése óta boldogan kiegyensúlyozottan él. Senki és semmi nem emlékeztette az akkori eseményekre. A felkelők csoportja már rég nem létezik, a titokzatos főnökről kiderült, hogy kis az ember, aki örülhetett, hogy csupán visszaküldték a földre. Carternek a hádészon, és ebben biztos volt, nincsenek ellenségei. Na jó, menj be a városba, addig én megírom a tudósítást, talán le is fekszem egy kicsit. Kim boldog csókot nyomott Carter fejebóbjára, és elindult vásárolni. Sietek haza, szólt vissza az ajtóból. A férfi egyedül maradt, és egyszerre csak azon vette észre magát, hogy a portás hívására vár. Hádész idő szerint 5 óra körül megszólalt a videófon. A portás volt. Megint kereste az az úr, Mr. Carter. Azt kérdezte, hogy ön a szobájában van-e, és a szoba szám tudakozódott. Most éppen úton van önhöz. Azt mondta, meglepetést fog okozni önnek. Tényleg így van? Igen, így. Köszönöm szépen. Carter az ajtóra nézett. Nincs nála pisztoly, de a hádészon senkinek sem lehet fegyvere. Mégis egyre fokozódó szorongást érzett. Mit akart tőle az idegen? Halkan kopogtak az ajtón. Carter mély lélegzetet vett, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Az idegen mosolyogva nézett rá. Jó napot, Mr. Carter, bemehetek? Kicsoda jön, és mit tólhajt? Mindjárt megmondom, de nem itt a küszöbön. Kárter beengedte és becsukta az ajtó. Rámutatott az egyik fotelre, hogy leült a másikba. Az idegen ide is magával hozta a fekete aktatáskát. A lábai közé tette, hogy bármikor elérhesse. Kárternek az a benyomása támad, hogy a táskában valami nem hétköznapi lapulhat. Mondja gyorsan, kevés az idő. Hasonlítuk a maga halott barátjára. Rendben. Azóta pedig már a nevemet is kiderítette. Mit akart tőlem? Épp ez a bökkenő, Mr. Carter, pontosan úgy hívják, mint a halott barátomat, és ráadásul a külsejük is megegyezik. Csodálatos véletlen, nem gondolja? De talán nem is Carternek hívják, talán egész más a neve. Na például? Hát például 007-es, Mr. Carter. Carternek futott a hátán a hideg. A hádészón, a legközelebbi bizalmasaink kívül senki sem ismerte a múltját. Ez az idegen nem tartozott az ismerősei közé. Soha életében nem látta. De mégis a hangja. Őrültségeket beszél, Mr. Smith, Roger Smith, Mr. Carter. A, a neve nem mond semmit. Ez a nevem nem is, de ha 001-esként mutatkozom be... Carter rámelette a vele szemben ülő férfira, és hirtelen rájött, hol hallotta ezt a hangot. Két és fél évvel ezelőtt Brazíliában. Ez a férfi küldte őt a Hádészra. Ő az, akit csak állarcba látott, és akiről azt hitte, hogy a Föld egyik leghatalmasabb embere. Ön a 001-es, a Földi szolgálat főnöke? Mit keres itt a hádészom? Azért jöttem, hogy befejezzem, amit ön elkezdett, Carter. Mondhatom csúnyán felsült. Okon van azt hinni, hogy jelentő szerepet játszott abban a lázadásban, amely így megváltoztatta a viszonyokat. A hádész feltételeket kötött ki, amelyeket a látszat kedvéért elfogadtuk. Az ertett két évben azonban nem aludtunk. A rakétát nem tudjuk elvenni maguktól, megpróbáltuk. Mindamellett vannak még tudósaink, Carter. Ők olyan módszer kifejlesztésén dolgoznak, amelynek segítségével a rakéta robbanó töltetét még igen nagy távolságról is fel lehet robbantani. Egy kísérletek elutazásomkor már az utolsó stádiumban voltak. Így tehát lehetségesé vált, hogy... De ez csak a kedvéért mondom. Az önök rakétáját is robbanásra kényszerítsük, és elpusztítsuk a hádész felszínének nagy részét. Kárter megértette. És miért tennék ezt? Mit remélnek tőle? Vagy attól félnek, a hádész a föld ellen akarja bevetni a rakétát? Ah, csak a legvégső esetben folyamodunk ehhez a megoldáshoz. Egy évbe telt, mire mindent előkészítettem. Ma meglátta magát, teljesen véletlenül. Így az előkészületek befejeződtek. Ebben a táskában, mutatott a fekete aktatáskára, speciálisan kódolt üzenetet őrzök. Egy kazetta morzegyelekkel, hogy primitíven fejezzem ki magam. Ha 24 óránként nem adok életjelt magamról, felrobban a rakéta. Az önök saját rakétája. Carter a táskára nézett. Ne aggódjon 007-es, a táskát semmire nem tudja használni. Rajtam kívül senki nem ismeri a kódot. Az egész teljesen automatikusan működik. Már megmondtam magának, hogy egy éven volt. Ha 24 óránként nem adom jelet, a földi adóvevő robbanási parancsot ad a távirányítás gyújtószerkezetének, és bom. Maga megőrült Mr. Smith 001-es vagy akármi is a neve. Szétrombolna egy világot, amely semmi veszélyt nem jelent a föld számára. Ezen a bolygón nincsenek fegyverek, soha nem is lesznek. Egy napon talán építünk űrhajókat, de ha a hádészről felszállnak, fedélzetükön csak ipari berendezéseket, nem pedig fegyvereket fognak szállítani. Ez a prédikáció az örök végéről az idegeimre megy, kárter. Maga sem gondolhatja komolyan ezt az osztrobaságot. Bárkör beszélte ezt be magának? Ő csupán megerősítette a felfogásomat, Mr. Smith. Meg vagyok győződve arról, hogy a Föld és a Hádész békésen élhetnek egymás mellett. Az egyik világ kiegészíthetné a másikat, és ha a kölcsönös utazásokat kiszélesíthetnénk, az jelentős mértékben hozzájárulna az általános megbékéléshez. Ezt hogy érti? Kártel érezte a másik bizonytalanságát. Gondolkodjon egy kicsit. Ön a 001-es. Mirek magyarázzam? Mindenkinél jobban ismeri a valóságos földi viszonyokat. A fegyverkezés a világkormány minden pénzét felemészti. Az emberek milliói nyomorognak. Virágzik a korrupció, egyre lassul a műszaki fejlődés. A gyarmatbolygók lázadoznak. Közben a hádész megszűnt fegyenc lenni. Volt már ilyen a világ Gondoljon csak a föld egyik kontinensének, Ausztráliának a történelmére. Virágzó országá vált a XX. század végére. Nos, a Hádész, vagy inkább a Terra 2 ma sokkal gyorsabban fejlődik, mint az anyabolygó. Fegyverkezés helyett a technológiai fejlesztésre, a tudományos kutatásra fordítja az erőforrásait. A szociális biztonság itt összehasonlíthatatlanul jobb, mint az összes ember lakta égiteste. testen. S, amit talán maga sem tud, a Hádész természeti kincsekben sokkal gazdagabb, mint a Föld valaha is lehetett a történelem során. Persze, nekem nem kell hinnie, Gondolom, látott itt a saját szemével. S tudom, ha a 001-es a hd alapos információgyűjtés ügynökök hadának átdobása előzte megérkezését. Ez mindig az, csak egy apróságról feledkezik meg. A hatalmat a fegyverek ereje adja, s a hádésznak nincsenek fegyverei. Két föld pedig nem létezhet egyszerre, egyiknek pusztulnia kell, hogy a másik virágozzik. Más megoldást el sem tud képzelni. Carter egyre jobban bízott saját állításának helyességében. Nagy szavak, de logikusak. Az emberiség számára csak egy lehetőség kínálkozik, a megbékélés. A háború a két bolygó között mindkettő szétesését, és így az emberiség végét jelenteni. Ezt akarja 001-es. Smith carter nézett, aztán megrázta a fejét. Maga javíthatatlan optimista, és lassan eléri, hogy hinni kezdek az idealizmusában. De ez nem változtathat a parancsom. Azért küldtek, hogy visszaállítsam a föld egyeduralmát. Ettől semmi nem tántoríthat el. Csak mit csináljak magával? Ha a földön lennénk, akkor száműzhetnénk a hádészre. De most itt vagyunk. Nehogy száműzjon a földre, vigyorgott Carter. Smith legyintett. Elgondolkozva bizonytalanul nézte Carter. Úgy tűnt már korán sem olyan biztos magában, mint kezdetben. Ez árulás lenne, válaszolt végül a magába feltett kérdésre, és megmozdult, hogy fölvegye a táskát. Maga elítette az asztalra. Árulás? Ezt nem tehetem. Még ha ezerszer is igaza van 007-es. Elnézett Carter mellett. Meg kell ölnöm, nincs más választásom. Carter megrémült, Már azt hitt ezt miszt feladja a tervét, de tévedett. A 001-es árulónak tartja őt. Úgy véli, ítéletet hajt végre. A gyilkosságért persze megkapja a büntetését, számüzetést a földre. Most kikísér a szállodával, Carter? folytatta Smith. Elmegyünk a lakásomra, és aztán kopogtak az ajtó. Megérkezett a feleségem, szólalt meg és felállt. Örülni fog, hogy megismerheti őt. Láttam már az utcán, jó ízlése van. Tulajdonképpen meg is köszönhetném magának, hogy összehozott velesz. Az ajtóhoz ment és beengedte kimet. Kim, bemutatom régi jó ismerősömet, Mr. Smith-t. Vagy másképpen 001-est, a földi titkos szolgálattól. Kim kezet nyújtott bizalmatlanul ellenérzésekkel. Titkos szolgálat? Mit akar tőled, Rog? Mit keres egyáltalán a hádészon? Engem keresett Kim. Meg akar büntetni az árulásomért. Meg akar ölni. Kim smith Az ügynök szemre hányóan a fejét. Nagy hibát követette a Carter. Ha a felesége nem sejtett volna semmit, nem lenne probléma. De nincs szükségem tanukra. Akkor Kimet is őlje meg, mondta Carter, aki az asztal felé lépett. Fölvette a nehéz vizes kancsót, töltött egy pohár vizet. Aztán mielőtt még Smith rájöhetett volna szándékára, a telikancsót teljes erejéből az arcába vágta. Smith tántorodott és beleesett a fotelba. Carter rávetette magát, és megmatozta. Smithnél nem volt fegyver. Elvette a táskát, az asztalra tette, és kinyitotta. Kis fémdobozkát talált benne tetején két fehér gombbal. Akár adó is lehetett. Smith lassan magához tért. Ahhoz képest, hogy ön a 001-es elég lassú, Smith, mondta Carter. Sok mindent megtanultam a földön, de már kijöttem a gyakorlatból. Ennek ellenére leütöttem. Most HD city -be megyünk, ott majd elmesélheti bárkernek kalandos történetét. Maga bolond, azt hiszi blöföltem? Akkor várja meg a robbanást. Ha a HD maga nem is pusztul el teljesen, akkor sem lesz meg a rakétájuk, amivel a földet sakban tarthatták. Hogy mi következik az után? Azt talán el tudja képzelni. Álvarez tábornok már nagyon régen vár arra az alkalomra, hogy bizonyíthasson. A flottája készen áll. Mielőtt a rakéta robbanna, már úton lesz a föld felé. Smith nem válaszolt, de arcára kiült a rémület. Carter azonnal megértette. Hiába fenyegetőzik Smith. A gyújtószerkezetet szerkezetet csak előre meghatározott időpontban lehet működésbe hozni. A földi titkosszolgálat főnöke sem tudja átprogramozni. Carter a videófonhoz ment és megkérte a portást, Kösse össze HD Öt perccel később a kormányzó már mindenről tudott. A videófonon folytatott beszélgetés során Barker mindvégig a földi szolgálat főnökének a szemét figyelte. Közben egyszer, hosszabb szünet után megkérdezte. Ismeri John Blockot, Mr. Smith? Mi a véleménye róla? Block. Hogyan ez most ide? Carter felesége, Block lánya. Én pedig a személyi titkára vagyok. Egy éven belül John Block lesz a hádész kormányfője. Miért meséli ezt nekem? Tréfál? Amit most elmondtam, az szigorúan titkos. Az ilyen titok ismeretében Smith maga nem élhet tovább. Világos? Nem mehet vissza a földre, függetlenül attól, hogy a levegőbe röpülünk vagy sem. Az én halálom csak meggyorsítja a hádész pusztulását, csak én tudom ugyanis, hogyan lehet hatástalanítani a gyújtószerkezetet. Kizárólag tőlem függ, mikor robban a rakétájuk. Ha a jel akár egyetlen napon is elmarad, meg semmi sülnek. Maga is csupán egyszerű a Smith. És ne játsza meg itt a hőst. Tudni illik, nem az. Carter, maradjon a szállodában. Küldök egy rendőrt, aki egy órán belül idehozza magukat HD City-be. Majd itt folytatjuk beszélgetésünket a magas Smith barátjával. Amikor a képernyő kihújt, Smith megszólalt: Az adóköre igen kicsi, Carter. HD nem tudom elérni a gyújtószerkezetet. Fel fogja robbantani a rakétát, és én nem tudom megakadályozni. Carter elmosolyodott. Akkor magunkkal visszük a gyújtószerkezetet is HD be Hol van? Smith viszonozta a pillantást. Szebében volt valami, ami Cartert elgondolkoztatta. Ez az egyetlen és utolsó adó a kezemben, 007-es. Árulja el a földet? Árulás az, ha jó ügyet győzelemre segít. Hádész lenne a jó ügy? Kiállítja. Már egy éve él itt. nem így gondolja? Az én ítéletem nem döntő, van itt azonban egy másik kérdés. Mi van John Blokkal? Valóban a maguk oldalánál? Igen. Ő Hádész jövőben elnöke. Blokkot kemény, de korrekt embernek ismerem. Ezek szerint ő küldte ide a legjobb embereket. Ha, jó kitalálta. A kopogásra kinyitotta ki az ajtót. A rendőr érkezett. No, hol rejtett el a gyújtószerkezetet, Smith? Kérdezte Carter. Természetesen a lakásom. A rendőr már biztos tudja a címet. Jobb lesz, a feladom. Köszönöm, jöjjön, siessünk. Azt hiszem, Ron Barker már türelmetlenül várja. – És én? – kérdezte Kim, csalódottam. Carter odalépett hozzá, és megcsókoltam. – Te kicsim, fejezd be a bevásárló körutat, és gyere holnap után a Úgy gondolom a 001-es vendégünk lehet addig, amíg nem talál magának lakást. – Nem igaz 001-es? – Ahogy gondolja 007-es? – Egyébként azt hiszem, nyugodtan felcserélhetjük a számainkat. – Inkább felejtsük el az egészet, Mr. smith -t mindenesetre a maga helyében másik keresztnevet választani, ugyanis engem is Rogernek hívna. Könnyen ösztetévesztetnek, ha nálunk lakik. Smith mosolygott. kár elvette a feléje nyújtott aktatáskát, de aztán visszatette az asztalra. Erre már nincs szükségünk. Fél óra múlva kikapcsolom azt az ördögi szerkezetet, és akkor többé már senki nem robbanthatja fel a rakétát. Még én sem. Nem gondoltam volna, mondta Carter, hogy kettőnket pont egy rakéta fog összehozni. Smith furcsán nézett Carterre. Nem a rakéta, hanem a maga felfogása a rakétáról. Ez azért nem ugyanaz, igaz? Nem, nem ugyanaz, Roger. és maga meg akart ölni engem? Maga a földre akarta küldeni a rakétát. Carter nevetett. Még akkor is nevetett, amikor elindultak HDS City Roger Smith arcat tette ilyen vidámma. A gyújtószerkezet, Rog, először a lakásomra kell mennünk, ki kell kapcsolnom, különben felrobban a rakéta. Milyen rakéta? kérdezte Carter jót mulatba. Az ég szerelmére Roger maga tényleg elhitte, hogy megvan még az a herkentyű, hiszen két éve már nem létezik, darabokra szedtük és ártalmatlanná tettük. De nehogy továbbadja valakinek. Smith összeszedte magát, és most először ő is felnevet. A rendőr a kocsiban egyszerre feleslegesnek tűnt.